karibuni tena ndani ya Esta TV kukufahamisha na kukujuza vivutio mbalimbali vinapatikana hapa nchini Tanzania kama tunaofahamu kuwa Tanzania ni miongoni mwa nchi iliyojelewa kuwa na vivutio vingi vya kitalii ikiwemo milima, mabonde, maziwa pamoja na mito lakini leo ndani ya Esta TV tunaangazia historia ya hifadhi ya taifa ya Manyara mtazamaji utakuwa nami mwanzo hadi tamati jina langu Astida Samori nikusi twende sambamba Hifadhi ya zio Manyara ni hifadhi ya taifa ya Tanzania, iliyo maarufu sana nchini kwa simba wanaopanda juu ya miti Aina hii ya simba hupatikana ndani ya hifadhi hii pekee barani Afrika. Hifadhi hii iko mbali ya kilomita sita kutoka Arusha mjini ina ukubwa wa kilomita za mraba ni shina tano. Hifadhi hii iko mkoa wa Arusha na mkoa wa Manyara lakini nifua hiyo miwili ya utawala haina mamlaka juu ya hifadhi inasimamiwa na mamlaka ya hifadhi ya taifa Tanzania Jina la hifadhi hii nitokana na mnyaa wa mnyaa ambao katika lugha ya Kimasai hujulikana kama el manyarai na sehemu kubwa ya hifadhi hii ni ziwa Manyara. Umarufu wa hifadhi ya Ziwa Manyara unaongezeka kila siku kutokana na kukua kwa utalii wa ndani ambapo wananchi wengi kutoka katika mikoa ya kaskazini mwa Tanzania hupenda kutembelea hifadhi hii. Idadi kubwa ya wanafunzi kutoka shule mbalimbali nchini Tanzania uta meli hifadhi hii kujionea maajabu ya dunia hasa ya viumbe hai wanyama pori wanyama kama vile ndege na mimea Bile vile vile maarufu hifadhi hii ya Ziwa Manyara unakuwa kutokana na wingi wa wageni wanaotokea nje ya nchi hifadhi hii ipo ndani ya bonde la Ufa ambako kingo zake zinaongeza mandhari zaidi ziwa Manyara lililo ndani ya hifadhi hii ni kivutio kikubwa kwa watalii kutokana na wingi wa ndege aina ya ko rango walio na mvuto mkubwa kwa kila mtu ndege hao huonekana kama pazia kubwa jeupe nyakati za mchana wanapokuwa ziwani kujipatia chakula na mapumziko wanyama wanapotikana ndani ya ifadhi hii ni pamoja na simba nyati tembo nyani, chui fundamlia na wanyama wengine wanaokula majani ifadhi hii pia inasifika kwa wingi wa ndege hasa heroe na mnandi ambao huonekana katika makundi makubwa na kufanya eneo la utalii huwa na aina nne za ndege wanauhutia Chemchemi za maji ya moto ni maajabu mengine ndani ya hifadhi hii. Maji hayo yanapobubujika kutoka ardhi ni huonekana kitoa moshi kama vile maji yalichemka jikoni. chemichemi hizi za maji ya moto ya asili zimekuwa zikibubujika bila kukauka kwa kipindi cha mamilioni ya miaka. Mji mdogo wa Mtoaumbu ni kituo kikubwa cha biashara kinachotoa huduma kwa wageni. Wanaotembelea hifadhi hii ya Ziwa Manyara, mji mdogo upo karibu na langu la hifadhi. Wakati mzuri wa kutembelea hifadhi hii ni kuanzia mwezi Juni hadi Disemba baada ya mvua za masika. Mtazamaji wa Esta TV hadi kufikia hapo, kuna la ziada juu ya historia ya hifadhi ya taifa Manyara na kama ndomba ya kwanza kutembelea chaneli hii, basi usisahau Ususcribe kisha gonga alama kando ili kupata taarifa zetu asanteni